Агнець жартовний у крові плаває. Приймай, Люба Марто. Усе мало бути інакше. Та ідеальний шрам на ідеальній дівочій нозі перекреслив плани. Поволік у хащі сумнівів і тривог. Заради чого? Заради чого довбаюся? Гнав автівку геть від Олімпійського. Думки мавпами. На повідку. Мальчик. Хіба це життя? Трахати добру Марту? Заглядати в очі Сердюку, щоби колись із їхньою допомогою вишкребатися з-під них на волю. І коли? Онде, Інші вмирають у шістках. Ще трохи, і ніяка ченова травиця не допоможе. І що тоді? Довгий шлях. Який же довгий шлях? І куди приведе? Може, Моргана правда? Спочатку треба вбити страх, щоб зрозуміти. Готовся біля цирку. Зупинив автівку у дворі Мартиного будинку. Х, «Маячня!» – навіяв собі настирливо. «Ну все ж клас! Хата кльова, тачка нормальна, тітка щедра і впливова. Гроші є, чого я скиглю?» Ха -ха, «Дівочі ніжки сподобалися, та буде їх ще у мене!» Та вільні фантазії... Не відпускали. І щоб хоч якось повернутися із злих будяків у звичну наїжджену колію, Макар телефоном замовив три сотні червоних троянд, аби власноруч обідрати пелюстки і засипати ними апартаменти. Поки квіти везли, знайшов діло, відкоркував пляшку горілки з Мартиного бару, Хильнув за мене. Усе мало бути інакше. Та перша ж троянда, яку механік висмикнув із величезного пластикового відра і безжально обірвав пелюстки, поколола йому пальці. Він перетягнув відра з квітами на другий поверх, бо раптом до Петра закидати пелюстками чималу вітальню на першому не вдасться. Тут би і в вантажівки тих пелюсток не вистачило. А от на спальню поряд із ванною мало би. Пройшовся затишним простором, матюкнувся. Хіба що на ліжко. Грандіозний план остаточно загальмував у ванній кімнаті. Меншим за площею був тільки туалет. П'яний механік сидів на кахливій підлозі, методично обдирав пелюстки з пурпурних квітів. На двадцятому стеблі по спині побіг трудовий під. На п'ятдесятому на пальцях виступила кров. На сотому вся забавка здавалася такою ідіотською, що Макар ледь не розридався від прикрощів. би ти була здохла, суко!» Прошепотів люто. На десяту вечора напівголий, п'яний, мов чіп, механік валявся посеред зів'ялих полюстків і тихим скавучанням виводив реквієм по собі самому. Марті запаморочилася. Плюстки не тільки кололи очі, вони ще й смерділи. Вона розуміла тільки одне. Трояндове покривало, «Для неї! Для неї!» Наче з себе вичавив і лежить тепер як мертвий. «Сашенько!» – перелякалася, присіла біля нього. «Сашенько!» Він відкинув трояндове стебло, закривавленою долонею провів по лицю, примружив очі, намагаючись усвідомити, хто це його кличе. Уздрів, Мартазавру. Налився червоним, як ті пелюстки, і тільки був рота розкрив, щоб зухвало плюнути їй в лице те, що безперервно повторював останні кілька годин. би ти була здохла, суко! Як Марта раптом хитнулася і повелилася поряд з механіком на підлогу. А й те, не дівчинка, щоб отак немилосердно здоров'я не берегти. Наїлася на халяву донесхочу, перехвилювалася вкрай. У її віці, щоб перекинутися, більшого й не треба. Механік враз протверезів. Смикнувся на підлозі, торкнувся недвижної коханки. «Сонце!» Сонце ніби здохло. Макар вразився. «Як же так? Зарано!» А його плани і взагалі він же без даху над головою лишиться. Марто, Марто, Жінку за плечі, спробував підняти, ніяк. А воно дурне ще на руках планували її до вітальні занести. Марто, ухопив коханку за руку, спробував намацати пульс. Застиг. Насторожився Є? Стукає. Підхопився, забігав по ванній. Що робити? Швидку? І як він пояснить оце все? Плюстки? Непритомну бабу на підлозі? Він їх хто? Колега? А, а, колега. Блін, ще Сердюк дізнається. Та що ж робити? Підскочив до вмивальника. Змив кров з долонь, ухопив Марту під пахви повеліки з ванною в хол. Рятівна думка виникла несподівано. «Чен!» «Чен?» – Макар нервово тупцював біля Марти, притискав до вуха мобільний. «Чен, це Олександр Макаров!» «Так, так, постійний покупець твоєї чудодійної трави. Тут у мене проблема». Жінка знепритомніла. Ні, не під час сексу. Просто знепритомніла. Макара трусило від хвилювання. Не можу швидку. Мені треба, щоби без питань. щоб з якоїсь приватної клініки приїхали. І якомога швидше. Ти чуєш? Чен чув. Чен розумів. Чен допоміг. За десять хвилин Делікатні лікарі приватної клініки метушилися навколо все ще непритомної Марти. Виміряли тиск, вкололи якийсь укол, від якого жінка здригнулася і прийшла до тями. Поставили крапельницю. І перш ніж підхопити носилки зі слабою, оголосили Макарові рахунок. І поцікавилися, чи зможе він завтра зранку піднести до стаціонару клініки «Паспорт хворої». «Зараз дам», – процокотів зубами Макар. Паспорт знайшовся там, де й гроші, у Мартині Сумці. «Ви можете поїхати з нами і на власні очі пересвідчитись. У нашій клініці найвищий рівень лікування і комфорту», – запропонував один із лікарів. «Зранку під'їду». Похапцем нахилився до Марти, – Зазирнув у скляні очі. «Спи з миром!» – промайнуло. «Зранку!» – повторив розгублено. Півночі знервований механік знищував сліди свого неймовірного і, як з'ясувалося, драматично приголомшливого для Марти сюрпризу. Покидав у відра колючі трояндові стебла – Виніс на смітник. А з плюстками складніше. Надто вже багато дріботи насмикав. Вивалювалася з цілофаного пакету, ніяк не трамбувалася. Врешті знайшов у шафі велику, як парашут, ляну трубину, У такі зазвичай упаковують ковдри чи перини, Заповнив по самі краї, а пхатися вдруге до смітника впадло. Вийшов на балкон, розкрив торбину, трухнув. На землю посипалися три тисячі пурпурових пелюсток, якщо й бутони рахувати. Макар ціну питання вирахував ще до початку дурної забавки. З однієї квітки виходило максимум десять пелюсток, тож із трьохсот троянд близько трьох тисяч. Він раптом подумав, що за звичайною банальною логікою саме в цей час під балконом мала би проходити закохана парочка. Він шепоче їй на вушко щось звабливо-збудливе. Вона знічена. Ні-ні, а тут диво, трояндовий дощ. Скажи йому так, дівчинко. Йому вже не сила терпіти. Визернув, під балконом курив худий наркоман, струшував з плечей пелюстки, задерголову закричав у небо «А де мак, мать твою, скінчився?» Макар вишкірився, плюнув худому в матівку, пішов в жопу покидюк закумарений. Дила не сталося. Не розчинились уночі її Макарові проблеми. Стояв на балконі, дивився у слід худому наркоману. Той сунув геть, бурмотів щось ображене собі підніс, розмахував руками шарнірами і лякався. Проклинав придурка Моргана з його гнилою філософією «позбудься страху». Як позбутися страху, коли Макар не знає відповіді на одне єдине запитання? Коли саме Марта ввійшла до ванної? А що як розчула в ображеному скиглені, щоби ти була здохла? А як він взагалі формулював? Може, ляпнув, щоби ти здохла Марту? Ну і тітка скопит? «Не пам'ятаю, блін, не пам'ятаю!» Аж зубами скриготнув. Надранок розпач поступився місцем відчайдушній хоробрості. Чула? Та покласти з прибором. Куплю квіти, крокоси, білі. Я з ними теє ну, під лікарнею усю ніч просидів. Боявся потривожити, божеволів одвіччаю. Хвилювався, місця собі не знаходив, бурмотів уперто ступаючи вранці комфортним коридором приватної клініки. В одній руці пакет з китайським іграшковим ведмедиком купив біля залізничного вокзалу, де торгую цілодобово. У другі – хімічно-фіолетові хризантеми. Звідти ж?» На зустріч уже поспішав один із лікарів, що йому Макар відвалив бабла за нічний виклик. «А ви тут безвелазно?» Безсонна ніч перла з механіка нахабною зухвалістю. Лікар тренованим рухом змусив вуста до усмішки. «Чергую до восьмої!» А тепер 20 хвилин на сьому. Оце я припхався з переляку, подумав Макар. А де? Прошу. Лікар уже йшов коридором, мастив шлях добрими новинами. Нічого страшного. Перевдома, стрес, нормальні явища нашого напруженого життя. Порядьте вашій. Лікар замовк, аж зупинився від прикращів. Він теж провів безсонну ніч. Утомився вкрай і тільки тому так легковажно зайшов за пропорції, тепер не розумів, як викрутитися. Вашій? то що порадити?» – холодно запитав Макар. «Дієту. Дієту, легку їжу, вечеряти не пізніш як сьомій із полегшенням заторохтів лікар. Прогулянки на вільному повітрі, невеликі фізичні навантаження, велосипед, мотоцикл і скутер, пробурмотів механік. Зупинився біля дверей, на які передбачливо вказував лікар. Зиркнув на нього недобре. Я зрозумів. Гаразд. Далі я сам. Прошу, прошу. Якщо у вас виникнуть питання, я в ординаторській до восьмої. Я зрозумів, повторив Макар, і вже хотів був очинити двері палати, коли лікар обережно торкнувся його руки. Вибачте. За що? Одномісна палата звільниться тільки після дванадцятої. Ми були змушені помістити вашу... Лікаря знову заклинило. «Вашу маму, – нахабно видав Макар, – маму у двомісну палату. Але там не гірші умови, а навіть кращі, і це тільки до 12 12-го дня. Я зрозумів. Утретє, повторив Макар, узявся за ручку дверей, зачекав, поки лікар здимить, і тільки потім реально зрозумів. Він назвав Марту мамою прямо біля дверей її палати. Якщо почула, а дідько, та де там? Мабуть, накачались надійним, щоб їй не смикалася зайве. Підбадьорив себе і врешті вже відкрив двері палати. На широкому ліжку сяяло бадьоре сонце. Механік напружився. «Ти зможеш, Саню!» Стимульнув себе. Ступив крок до ліжка, упав на коліна, головою у лікарняний матрац. «Прошепотіти, прости, безпрограшний варіант!» «Не спиш?» – ляпнув натомість і аж виматюкався подумки. Ну, «Що є з ним таке?» Помилка за помилкою. Вона всміхнулася азартно і весело, як молода. Який чудовий ранок, Сашенько! Він зиркнув на неї здивовано. З днем народження сонце, пробелькотів розгублено. Я тут квіти, подарунок. Вона кивнула з тією ж азартною веселою усмішкою. Ти розбираєшся в житті В житті? У шитті, коханий, сміялася так радісно, ніби тільки но з прохолодної прозорої ріки. Свіжа, чиста, натхненна. Марто, може, я зарано потурбував тебе? Ти вчора я так перелякався, подумав, ти померла, а я. «Ну як же я без тебе?» «Всю ніч...» Макар уже приготувався повідати Марті казку про нічні блукання навколо клініки. Та вона простягнула до нього руки, і механіку не залишалося нічого іншого, як обійняти коханку і констатувати подумки. «Не чула!» «Вона нічого не чула!» «Точно глуха!» Тобі краще, я бачу, тобі набагато краще, бурмотів напружено. Шкода, що пелюстки зів'яли, ми б Вона раптом розчулилась, ухопила Макарові руки, обціловувала поколоті пальці, притискала їх до серця, бурмотіла щось незрозуміле і щире. Він спробував підіграти. Шепотів вистраждано: «Не лякай мене так більше, сонце, я цього не переживу!» Вона так же раптово відпустила хлопців від долоні, глянула йому в очі. «Це доля», – сказала впевнено. За десять хвилин Саня Макаров і сам не знаходив іншого пояснення карколомній перспективі, що несподівано виникла у його житті, «Цієї ночі». Доля вразився. Розхвилювався, як малий. «Марто, ти неймовірна! Ти читаєш мої думки! Це реально?» «Ганні Григорівні, дякуй!» Марта кивнула у бік вікна. Макар озирнувся і тільки тепер побачив на ліжку біля запнутого вікна Сухеньку літню жінку. Спала з дитячим успіхом на вустах. Посеред ночі Марту привезли до стаціонару приватної клініки, поклали на кушетку процедурній і перш за все опитали і обстежили більш ретельно, ніж під час оперативних аріатівних дій в апартаментах біля цирку. На ту годину слаба Марта вже могла ворушити язиком і мізками. Їй промили шлунок, підкріпили вітамінами, а от від заспокійливого і снодійного пацієнтка відмовилась. «Я і так заснув», – запевнили лікарів. Порожнім коридором молодий кремезний медбрат котив каталку, на якій виляглась Марта. Котив до палату, перепрошував на ходу. «Усі одномісні палати зайняті, тож до ранку. Вибачте!» «Як правило, у нас тільки планові пацієнти. Ми за викликом не виїжджаємо. Виняткова ситуація тільки заради вас!» Марта махнула рукою. «Чи не однаково?» ну, «Сподіваюся, ми мене не в чоловічу палату покладете». Медбрат знизив плечима. «Не хвилюйтеся! Пан Голобородько вийде в ситуацію». «Ви везете мене до чоловічої палати?» – не повірила Марта. «Син чергує біля хворої матері. Ніяк не можемо умовити його перепочити. Дуже сердечна людина», – пояснив медбрат. У просторі палаті біля ліжка сухенької літньої жінки в зручному кріслі дрімав лисий здоровень під 50. Прокинувся від шуму, підхопився. Допоміг медбратові посунути ліжко, щоб у Марті було зручніше перебратися на нього з каталки. «Сергій Голобородько представився. Не заважатиму?» «Подивимося», – відповіла Марта. З годину обживалася на зручному, але незвичному ліжку. Крутилася, зиркала на здоров'я і шкодувала, що так легковажно погодилася терпіти його присутність. Попросила Голобородька покликати санітарку. Чаю би з лимоном. «Я пригощу вас своїм чаєм», – усміхнувся, підхопив термос із тумбочки. Чи то чай був із побажаннями, чи то ніч надто тоскною. Але як пішли язиками чесати, не зупинити. Ну, спочатку, звісно, за погоду, політику і бідну Україну зачепилися. А потім про особисте не смілились. Марта не сповідалася, забобонна. Обережно, загальними фразами. А пан Голобородько, як на духу, ще до розвалу СРСР, до Штатів виїхав. Громадянство має. Бізнес, який не який, сім'ю. Маму ніяк не міг умовити переїхати. Тільки тепер і погодилася. Він примчав, а вона злягла. От і залишився. Чекає, поки мамі покращає, і лікарі дозволять їй довготривалий переліт. Однаково треба тут справи порозв'язувати, квартиру продати, інше – розрулити. Не кращі часи для продажу квартири, – поспівчувала Марта. То ще пів біди, – пожалівся чолов'яга. Не знаю, як її бізнес продати. Така морока. А що за бізнес? – запитала Марта. Просто так, для годиця. Колишній будинок побуту. Мама в ньому невелику швейну фабрику зорганізувала. Була би юридично єдиною власницею, покупці би знайшлися. Приміщення непогане у центрі міста, виробництво налагоджене, прибуток є. А в чому проблема? Акціонерка. І треба було мамі те акціонерне товариство. Усе за трудовий колектив переживала. А мені тепер розбирайся з тими акціонерами. І покинути шкода. Стільки грошей вкладено. Швейні машинки з Японії. Тканини дорогі. Були б родичі, я б на них залишив. Та в нас тут нікого. Марта завмерла. Зачудовано глянула на американського громадянина – і раптом твердо сказала – «Я куплю». Операція «Фабрика». 28 квітня 2009 року на світанку Саня Макаров стояв у тихому печерському провулку поблизу Генеральної прокуратури, навпроти наново відремонтованого двоповерхового будинку, фабрика швейних послуг «Есфір», – педантично повідомляла вивіска на фасаді. Затамував подих, пішов по периметру, оздовж високого паркану, що він огороджував немалий внутрішній двір колишнього будинку побуту, Марті саме ставили крапельницю, хоч і пручалася, а він мав майнути до її квартири на Русанівці, привезти чистий одяг. Пообіцяв обернуться за хвилину, та не втримався, повернув на Печерськ. Дихати боявся, здавалося, видихнеш, і нема ні цієї фабрики, ні каркловної пропозиції, ні самої марти. Віри не йняв. Хіба так буває? За майже рік терилування біля владних тільки один шлях до багатства і незалежності вирахував. Настільки утертися у довіру до Сердюка, щоби за його спиною, від його імені, вирішувати питання і брати за це немалі гроші. Так робила Марта. Він знав. Це вимагало бійцівських якостей, розуму, і хитрості, і передбачливості, немалої вивертковості і самовладання, не кидатися на будь-яку пропозицію. Та механік планував спробувати щоб років за 5-6 накрасти стільки, щоб відчалити і розпочати власну справу. Хоч у статусі нардепа, хоч без нього. Однією нічною розмовою управна Марта вибила з його життя кілька небезпечних років сумнівних заробітків. Прошепотіла «Це доля, Сашенько!» Таке трапляється раз на житті. Сусідка по палаті продає невеликий бізнес. Файно для початку. А з бізнесом і в депутати набагато простіше. Ну, ти, звичайно, планував автомийку відкрити, але шиття перспективніша справа. Як думаєш? Макар, хоч мордуй, ніяк не міг пригадати, про яку автомийку, згадує Марта. Він взагалі мало чого пам'ятав з хмільних годин. Ну, мабуть, п'янючим був і що сляпнув. Ой, треба припиняти, напружився. Шиття? А хіба це реально? Завтра зустрінемося з паном Голобородьком, зрозуміємо. упевнено кивнула Марта. Не думаю, щоб колишній будинок побуту коштував як Феррарі. Макар обійшов будівлю, знову став перед парадним входом. Про Мартин записничок згадав. «Невже просто купить мені фабрику?» – збентежився. «А як виставить такі умови, що я під ними стану рачки?» «Це ж Марта!» «Рано радіти!» – прошепотів роздратовано. Помітив біля вхідних дверей порожній пластиковий стаканчик. Підняв, укинув в урну. «Якого тут смітити?» по-хазяйськи. Марта раптом усвідомила, вона на вершині. Не на тій благословенній, що дарує задоволення, спокій і радість після неймовірного сходження. Ніт. Тут місця того клаптик ґрунту для однієї ноги. Вітер дме, мить і скине. А до спини торба прилипла, і не знати, що в ній – парашут, що врятує і перенесе на іншу вищу вершину, чи каміння, ляп на землю, і тільки жижа.